Първата идея е продължение важни неща. Тайната на живота е, когато Бог ти дава себе си. Вярата е само охранител, но не е спасител. За да оцелеят хората, много истини трябва да останат скрити от тях. Хаосът това е движението, в което няма покой. Няма център. Но ако Бог даде на човека да погледне хаоса правилно, той ще види, че това е скрит ред. В този свят страданието е най-разумният закон, най-спасителният закон, нещо, което намества хората, нещо, което им помага да се завръщат. Боледувай, е, за да откриеш смисъла на живота а не за да оздравееш. Помощта е винаги близка за този, който вярва абсолютно. Който търси щастие, не е искрен. Човешкото добро е страданието на света. Живей в истината и не я обяснявай. Живей в истината и не я доказвай. Без чистота, науката е разрушителна, а религията е иллюзорна. Овладяването на себе си е освобождаване от времето и света. Пречистването е излизане от света. В този свят не е проблем да бъдеш образован и глупав. Скоро говорих с тази сестра, тя беше на предната лекция от Академия на науките от София, една прекрасна сестра, но тя е разбрала този правилния път. И обяснява там в Академията как като деца борят се за власт и така нататък и нататък. Наистина деца. Разбира се, че там се разхождат паразити. Те, те не са духовни хора и много път има да изобрят, докато въобще станат духовни. Но не само там. Паразити има дори в самото братство. Те вършат прекрасна работа. Когато трябва повдигат, когато трябва унижават. Желанията изработват страданията. Става проза неразумните желания. Чистотата е принцип и за това тя никога не се нуждае от послания. Миналото живее в нашето днес. Преданият човек Рано или късно става господар на себе си. Всичко е хубаво, когато го гледаш по правилния начин. Умът те развежда в бъдещето, но Бог е тук. Бог е всякога тук, но умът го няма. Умственият човек го няма. Човек се бори с трудностите, които сам е привлякал. Когато Бог е в тебе, тогава економика, политика, държава, всичко това са жалки неща. Твоят подход е твоят учител. Ако много се интересуваш от една лоша мисъл, това означава, че си въвлечен от нея. Това е същество, което те дърпа със своя конец. Мисли постоянно за Бога и ще се отвлечеш от лошата мисъл. Направи връзка с истината, защото в трудни времена звездите няма да ти помогнат.